Está no ar o Epto Rádio. Um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates.、Tem、um espaço da responsabilidade da Epto l i v a Tudo o que passa na Epto l i v a Passa na Epto Rádio. Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova. Com apoio e com financiamento do Fundo Social Europeu e por r g Ama Pessoas 2030. Boa tarde e bem-vindos a mais um EPTO Rádio, hoje numa emissão especial integrada no programa comemorativo do 33 aniversário da Escola Profissional e p t o l i f e r a que esta semana de resto está、eh, a assinalar este aniversário com um conjunto alargado de atividades e iniciativas das quais、eh, este programa também、eh, faz em parte. Uma emissão especial com convidados especiais. Temos connosco um rosto conhecido dos portugueses. Portugueses, um prestigiado, um dos mais prestigiados jornalistas portugueses, apresentador de programas informativos, diretor adjunto da RTP. Bem-vindo, Carlos Daniel, e muito obrigada por se juntar a nós nesta ocasião especial. Também com o Carlos Daniel está o Vitor Neves, um homem da casa, porque já passou também por esta, por esta escola, como dizias há pouco, mas também és um homem da comunicação. Não fizeste a comunicação vida, mas és um homem. Da comunicação e uma presença eh, também eh, assídua nos órgãos de comunicação social、eh, de Oliveira, do Hospital, onde colaboras、eh, assiduamente. Temos também os nossos alunos do Curso Técnico de Multimédia, a quem agradeço de resto não só a presença aqui, mas também a participação neste projeto, neste projeto escolar, neste projeto que já vai tendo há alguns anos aqui na escola e que é também muito graças à participação deles, que semana após semana nos ajudam a produzir e a fazer este programa que é deles e para eles e também para a comunidade educativa da Eto Oliva. E por último, quem está cá sempre, o diretor executivo, o professor Daniel d i n i s Costa, que.、Um Faz também este ano, em 2024, 10 anos, completa 10 anos como diretor da escola profissional e que assume também, desde, desde o início, também a comunicação, porque é este o tema que nos traz aqui hoje a comunicação como um marco estratégico também da, da sua presidência e da, da sua liderança. Daniel Costa, quero deixar uma mensagem de boas-vindas e também dizer-nos, partilhar o porquê da escolha deste tema que vamos falar daqui a pouco e que vamos, para já, nesta sessão, também aqui trocar algumas impressões com, com os alunos deste tema para as comemorações deste ano da Escola Profissional. Muito bem, então cumprimentar-vos a, a todos e a todas, a agradecer a todos a, a presença, a, em especial a duas, duas presenças a, na escola, o Carlos Daniel, a, que para além de termos o mesmo, o mesmo, o mesmo nome, isso não é que faça de nós melhores ou piores, mas sempre temos aqui、um, uma empatia diferente, mas que alguém que nós estamos habituados a ver do lado de lá. De lá Do ecrã e que ao longo dos anos também, com quem certamente muitos de nós nos identificamos pela forma de estar,、eh, pela forma de comunicar.、Eh, eu pessoalmente tenho, tenho essa, esse sentimento porque é daqueles rostos que têm mantido realmente uma forma de comunicar. Coerente e que nos faz acreditar naquilo que muitas vezes、eh, ouvimos na, na, na comunicação social. Depois, também o v í t o r Neves, um homem da casa, já amigo de longa data, também. Está desde sempre ligado、uh, à comunicação, especialmente à nossa, à nossa Rádio Boa Nova. E a Rádio Boa Nova que também nos acabou por juntar aqui, porque nós, desde há algum tempo, que em, em cooperação com a Rádio Boa Nova, temos este projeto HeptoRádio, que foi criado exatamente com o objetivo de、eh, criar, junto da comunidade também, uma forma da Hepto Oliva, enquanto escola profissional, comunicar com a comunidade. Porque a Rádio Boa Nova é uma rádio que tem hoje uma dimensão que vai muito para além das, das fronteiras dos nossos territórios、eh, e também tem sido uma incubadora de grandes talentos. E isso também é importante. E muitos destes alunos, quem sabe,、eh, poderão um dia, e esperemos que assim seja,、eh, vir a fazer parte desses talentos da comunicação que são criados a nível local, mas que depois.、Eh, Tem ali uma alavanca para aquilo que pode ser o, o futuro. E, portanto, embora o fizemos, agradecer também à Margarida, que tem sido a coordenadora deste programa, a Eptor Rádio, e que tem vindo aqui dar uma dinâmica diferente, e, e acima de tudo, também,、um, no fundo, é com, com este tipo de projetos que os alunos, para além de estarem. Em componente prática daquilo que poderá ser o seu futuro, acabam por também estar a adquirir experiências, conhecimentos que não teriam de outra forma. Portanto, também é uma forma de a escola se integrar e dar a estes alunos, no fundo, aquilo que é a componente mais prática e verdadeira do ensino profissional. Depois da nota de que nestes 33 anos realmente demos, quisemos、eh, comemorar com esta questão da, da comunicação e da tecnologia ao serviço da educação. E、eh, dar esta nota de que devemos ser, penso eu, das poucas escolas profissionais, com a nossa dimensão e as escolas profissionais, obviamente, muito maiores, que temos um, temos c r i a m o s um gabinete de comunicação. Um gabinete de comunicação com o objetivo, claro, de realmente dar a conhecer. Promover aquilo que é feito na escola, porque nós podemos fazer o melhor trabalho do mundo, mas também, se não soubermos depois comunicar, muito dele fica esquecido. E isso também foi algo que, quanto a mim e, e daquilo que é a nossa experiência, ajudou muito a alavancar aquilo que é a escola Epitaliva hoje, hoje em dia e, sobretudo, também porque. Ajuda a que toda a escola se integre naquilo que é a atividade da própria escola. Ou seja, não temos uma escola que está fechada dentro de quatro paredes, temos uma escola que está integrada na comunidade, comunica com a comunidade, onde também recebemos um feedback daquilo que se faz e, portanto, isso é importante em termos de, de comunicação. Para ajudar e também como estratégia nossa, fomos candidatados, sonhámos em ter uma escola diferente, uma escola mais moderna, mais tecnológica e conseguimos. Hum, Um CTE, um centro tecnológico especializado ligado à área digital, à área, digital, à área multimédia, que irá funcionar no Polo de Tábua e que será, penso eu, de que, uma revolução em termos de comunicação na nossa região. Porque é o único centro tecnológico digital da região, não há outro, não houve outro aprovado para a nossa região, e em que teremos todas as condições para estes alunos. Terem as melhores condições de comunicação, equipamentos, materiais tecnológicos para comunicar, mas também para os docentes poderem、eh, transmitir melhor, partilhar melhor os seus conhecimentos. E depois também será algo que ficará aberto à comunidade ou seja, será um espaço onde. As rádios poderão também、uh, fazer o seu trabalho, quem sabe as televisões também, sempre que quiserem utilizar o espaço,、um, estará disponível, porque também é esse o nosso objetivo: é criar estruturas, criar formas de comunicar com a comunidade. E portanto, um, é um bocadinho por aqui que nós queríamos também、um, partilhar esta experiência e também ouvir de quem diariamente trabalha.、Uh, Noutro patamar, trabalha a nível nacional, a nível internacional e com a experiência partilhar aqui também conosco alguns dos seus desafios e também deixar-nos aqui, porque isso também é importante para nós, dicas, contributos, porque também será sempre esse o nosso objetivo, saber ouvir, para depois também podermos、eh, fazer melhor. Portanto, mais uma vez, c a s o Daniel, a é um, um gosto para nós tê-lo aqui,、eh, teremos um longo programa hoje, mas desde já também o nosso agradecimento. E certamente, e digo isto mais uma vez, o c a s o Daniel é um <risos> exemplo da forma como eu vejo a comunicação e também desmistificar aqui um bocadinho, c a s o Daniel, aquilo que é hoje aquela comunicação que muitas vezes, não havendo massa crítica para saber depois filtrar, acaba por、eh, ser manipulada e condicionar um bocadinho aquilo que é a nossa forma de、eh, a interiorizar. Portanto. Deixar estas notas、muito、para、bem. já, para este p Aptor r a este á d i o Muito bem, Daniel Costa, passo aqui ao v í t o r Neves. v í t o r antes de passar a palavra ao convidado, ao、no、c a s o Daniel, v í t o r tu passaste por esta escola, esta não foi certamente a escola que tu conheceste, embora o edifício p e n s o que ainda é o mesmo, mas não foi certamente a escola que tu conheceste. Como é que te sentes hoje ao regressar aqui? Boa tarde a todos, muito obrigado. Eu devo esta presença ao Daniel, ao quadrado, portanto, ao Daniel, ao professor e que lidera a escola, e ao Daniel, ao caro Daniel, ao jornalista de referência do nosso país e do qual tenho o privilégio de ser amigo. Já falaremos disso mais à frente. Deixem-me só partilhar convosco, de coração aberto. Alguma emoção que me invade, e, portanto, eu não vou ser aqui muito eloquente, porque vou ser certamente tolhido pela emoção. Primeiro, estou em casa, estou em Oliverdo i a Hospital, eu sou de Oliverdo i a Hospital,、uh, sou até embaixador d e Oliverdo i a Hospital, ainda que não receba nada por isso, e portanto.、Uh, depois, estou na e p i t a Oliva, eu tive o g r a n d e privilégio de ser aqui professor quando a e p i t a Oliva estava a começar e a dar os seus primeiros passos, com a, com a professora Maria Antónia, que já nos deixou.、Uh, fui aqui professor. Dei umas aulas, pagava-me, o que era ótimo, portanto, na altura dava-me um jeitão tremendo.、E, também ainda fiz parte de júri de, de exames, portanto, é sempre uma coisa absolutamente fabulosa. O e p t o r r a d o foi uma sugestão que nasceu comigo, trabalhada com o Albino José e com a Liliana e que depois foi desenvolvida aqui pelo e p t o l i v r portanto, hoje tenho um grato. Privilégio de estar aqui a usufruir de algo que sugeri u e podia ser uma boa ideia, é a Petoliva e na altura outras instituições que também sugeri terem um programa na Rádio Boa Nova. A Rádio Boa Nova faz parte da minha vida, não consigo fazer a descrição da minha vida sem falar da Rádio Boa Nova. Tenho outro gosto tremendo, que é estar ao lado da Margarida. A Margarida é a minha diretora i n t e r n a portanto eu escrevo no Folha do Centro e é ela que me autoriza, senão, se ela não me autorizar, não escrevo mais. Com o Daniel, vou partilhar isto, o Daniel provavelmente vai levar a mal, mas eu não consigo falar d o pai dele sem dizer o Sr. Raul. O Sr. Raul contribuiu para a minha educação, foi um homem que colaborou muito com a Rádio Buonova e que me ajudou a crescer e, portanto, eu hoje gosto de Daniel, muito mais por mérito do Sr. Raul do que por mérito do, do Daniel. E, por fim, deixar uma palavra: que nós estamos a viver um g r a d o privilégio, porque toda a gente sabe que o caro Daniel. É um jornalista de referência. Será mesmo difícil fazer um top do jornalismo nacional sem que o Carlos Daniel não esteja, no mínimo, no top 3. Se olharmos para a parte eclética, não há ninguém melhor que o Carlos Daniel em Portugal. O Carlos Daniel é tão chato, tão chato que faz bem tudo, que é uma coisa que acaba por aborrecer. Quer dizer,、uh, e, mas deixem-me partilhar isto, ele provavelmente também não vai gostar muito, mas ele também já sabe que eu que não sou perfeitamente linear nestas minhas intervenções. Mais do que tudo isso, eu tenho o privilégio de saber que o Carlos Daniel é um ser humano fantástico. É uma pessoa que tem valores, que tem princípio, amigo do seu amigo, cumpre a sua palavra, tem dignidade e, para mim, isso ainda está, e o Carlos me desculpe, ainda está acima do que ele é como referência, como jornalista. Muito bem, quem fala assim diz, diz tudo, depois desta intervenção também algo emocionada e não poderia deixar de ser de outra forma, do v í t o r Neves, que habitua-nos sempre a este, a este registro. Carlos Daniel é o nosso convidado de honra deste, deste aniversário, que só por, pela sua presença já é、uh, especial. Vem falar aqui sobre o tema educar, uh, uh, comunicar. De que forma é que os meios de comunicação social influenciam ou podem influenciar positivamente a educação e a formação deste jovem? Pois, muito boa tarde. É um gosto de estar aqui.、Uh, o Vitor disse que. Falar polido pela emoção e foi-nos emocionando a nós também, não é? Dizendo coisas que nós gostamos de ouvir. Muito obrigado também ao Daniel pelas palavras simpáticas. Margarida, é um gostar aqui contigo também e com os alunos da vossa escola, porque o meu objetivo é vir cá responder às vossas perguntas, não é? Não vir cá a vender nenhuma grande teoria. Depois, hum, é, eu, eu, eu tenho por princípio t e n t a r não me levar demasiado a sério. que É uma coisa que é difícil quando nós atingimos alguma notoriedade, as pessoas dizem estas coisas bonitas sobre nós. Começamos a pretender saber tudo e ter respostas quando o que não falta são perguntas. Não é? O que há mais é perguntas e, e nós nunca temos todas as respostas.、Uh, por brincadeira, tenho dito, nos últimos tempos, deve ser fruto da idade. Que houve uma altura em que eu achava que não tinham reconhecimento suficiente para o meu mérito, para o meu talento. Agora acho exatamente o contrário. Eu acho que as pessoas já me têm u m a conta melhor do que eu sou. E portanto, eu, eu acho que faço bem o que faço, não acho que seja aquilo tudo que às vezes dizem de mim. Eu até me disse: será que eu sou isto tudo de facto? Eu tenho a certeza de uma coisa, e se quiserem, esta a primeira mensagem que posso partilhar convosco mais a sério. É que eu faço tudo para ser aquilo que dizem que eu sou. Pelo menos os que dizem bem. É? É, ou seja, se for verdade que eu faço bem o meu trabalho, e que, e, é, eu tenho uma certeza absoluta, eu concorro para isso, eu faço muito por isso. Eu preparo cada coisa que faço com o mesmo empenho. Se for um tema que eu domino pior, eu trabalho ainda mais para ser tão bom a fazer este tema que eu domino pior do que sou a fazer aqueles que eu domino melhor. E, e creio que se alguma coisa eu posso passar da minha experiência e de algum sucesso, que, que obviamente re, que reconheço que tenho. Tem muito a ver com isto, que é nós, por um lado, não pretendermos ser o que não somos, não se calhar tentarmos sempre ver-nos como menos do que, do que até julgamos que somos, e o, o espaço i que falta para ser aquilo que é a expectativa em relação a nós ser feito com esforço, com empenho. O único sítio onde o, o sucesso vem antes do trabalho é o dicionário. É? E, portanto, nós temos sempre que、eh, fazer, trabalhar primeiro. Para acreditar que o sucesso venha a seguir.、Uh, indo, deixado este, este preâmbulo, Ainda há a resposta à pergunta, eu acho que o, os médias têm sempre uma função fundamental. Teremos tempo, seguramente, para falar disso. Do, da, da realidade hoje tão diversa do, do espaço mediático, da forma como as redes sociais, designadamente os social media, acabaram por alterar completamente não só a forma de comunicar, não só a forma de fazer notícias, mas a forma de nos relacionarmos uns com os outros. Há aqui uma mudança dos últimos 15 anos que é absolutamente avassaladora. A grande revolução, a mais recente revolução, já surgiu Neste século chama-se smartphone. Não é? Isto é uma coisa de 2007, se eu não estou em erro, portanto vejam bem que nós vivíamos sem isto até a o início do século. Parece uma coisa absurda porque hoje já não vivemos sem isto, vivemos todos à volta disto. Mas isto mudou verdadeiramente tudo em nós e muito no relacionamento com as outras pessoas, que é o elemento fundamental de seres i m i n e n t e m e n t e sociais como nós somos. E, portanto, fatalmente isto mudou também a forma de comunicarmos. E aquilo que eram os mass media, a comunicação de massas, tornou-se uma coisa muito mais direcionada de uns para outros. Ou seja, por muito que nós possamos ir a um lago beber informação, nós já não estamos à borda do rio à espera que a informação passe. Este é o conceito que mudou. Mesmo em relação ao que era a televisão, o que acontecia na visualização da televisão há 15, 20 anos, não é preciso, volto a dizer, andar muitas décadas para trás. Nós estávamos à hora que dava um programa em frente à televisão e ligávamos para ver a q u e l a hora. O telejornal. Não, o telejornal por excelência. Ainda é um dos poucos redutos que há disso. à s oito da noite e uma da tarde e o jogo de futebol. São as duas únicas circunstâncias em que nós ainda temos aquela tendência de eu vou ligar a televisão porque são oito da noite. Ou então porque vai dar o、um、jogo de futebol e eu prefiro ver em direto para não saber o resultado e, e viver aquela emoção. Se pensarem, todos os outros conteúdos são conteúdos que nós vemos à hora que queremos. E portanto, nós vamos ao lago pescar à hora que queremos, já não estamos à borda do rio. E isto é uma mudança total p o r q u ê e tento concluir a primeira resposta para não eternizar e podemos falar de mais coisas. Isto é uma mudança total porque nos responsabiliza muito, a nós, receptores. Não Se eu passar agora para esse lado, não dos que estão aqui a falar, mas dos que estão a ouvir, cada um de nós é um diretor de programas. Cada um de nós esta estabelece a sua grelha de programação. Seja para ouvir um podcast, a rádio, a rádio é cada vez mais a, rádio, a conversa de podcast e a companhia musical ao, ao volante, não é? Este é o futuro da rádio. A rádio digitaliza-se e, e vai ser isto. Mas tem futuro, tem futuro por aqui. E se calhar até tem um futuro, a questão do podcast é porque não, não imaginávamos e revitalizou totalmente a conversa, a conversa sem imagem, Mas cada um de nós escolhe em cada momento o que quer ouvir e o que quer ver. Isso responsabiliza-nos muito. Deixamos de poder apontar o dedo, ter uma coisa muito confortável. Quer dizer assim:、eh, as pessoas não aprendem porque a televisão não dá nada que eu goste. Não é? São aqueles programas. Já acabou isto. Nós vemos o que queremos e o que, e o que não falta, felizmente, é uma oferta diversificadíssima de programas produzidos em Portugal, em, em, em, na Guiné, em Cabo Verde, nos Estados Unidos, no Brasil, na Cochinchina, novelas turcas. É o que nós quisermos. E estão tudo cá em Portugal, está cá tudo à disposição. Portanto, nós vemos em cada momento o que nos apetece ver. Alguns, as pessoas com, mais, com vidas mais desafogadas, conseguem ter assinaturas de não sei quantas plataformas de streaming e, portanto, ainda vêem mais e vêem as séries seguidas. Vejam que isto mudou na nossa vida. Nós esperávamos uma semana inteira para ver mais um episódio do Sandokan. Agora a gente vê a série toda no fim de semana, porque aquilo vicia e podemos, porque os episódios estão lá todos. Há, há tanta coisa que mudou a este nível, mas a tónica que eu vos queria deixar é esta. Nós todos, enquanto cidadãos, estamos mais responsabilizados na escolha das notícias que vamos ler, na, na percepção de que aquela notícia、uh, me interessa porquê, se eu consigo confrontar uma ideia que está subjacente a uma notícia com outra diferente que está subjacente a outra notícia, a origem dessa notícia e, se quiserem sair do mundo do jornalismo e para o entretenimento, o tipo de conteúdos que eu vejo. Se vejo mais novela, se vejo mais séries, se vejo documentários, se vejo concursos. Enfim, nós escolhemos, nós fazemos opções. E se quiserem c o n c l u i n d o mesmo, também reforça a importância da família e deste sítio onde nós estamos, na escola. Porque é na família e na escola que nós somos ajudados a fazer melhores escolhas. Se a nossa cultura, o nosso grau de conhecimento, a nossa preparação para o mundo depende cada vez mais de nós, depende também cada vez mais das pessoas que estão mais próximas de nós. E seguramente não são umas que mandam mensagem n pelo WhatsApp, são mesmo aquelas que a gente encontra. <risos> Vamos então tentar perceber com、uh, os alunos, porque este é um espaço, como eu dizia no início, este é um espaço feito pelos alunos e também para os alunos. E tentar também perceber o que é que eles pensam deste tema, o que é que eles consomem, que tipo de conteúdos é que eles、uh, mais consomem, mais veem. Francisco, tens alguma questão para o jornalista Carlos Daniel? Boa tarde desde já, é um prazer tê-lo aqui. Tenho uma questão um bocadinho pessoal, sabendo que começou na rádio comercial com 19 anos, não estou em erro, e passando já por canal de televisão, fazendo vários programas como Visitas para os p a i s e n t r e outros, e agora como é pivô de televisão do jornal, quero saber, nestes anos todos, em 35 anos de, de jornalista, quais foram as dificuldades que sentiu para conseguir chegar ao espectador, quais foram os métodos que arranjou para conseguir. A atrair mais a atenção e quais são as diferenças que sentiu na transição da rádio para a televisão? Muito bem, Francisco, não é? Obrigado, Francisco.、Um, primeiro, eu não comecei da rádio comercial, isso foi a minha carreira a sério. Eu comecei numa coisa chamada Rádio Paredes, que é uma espécie de rádio boa, rádio boa Nova só que da minha terra. E isto é importante porque as rádios, na altura c h a m a v a m o s piratas, Sim, locais, mais tarde legalizadas, foram absolutamente decisivas para uma geração imensa e, e para mim foram, foi decisivo para a minha vida, porque se não tivesse a v i d a aquela rádio para eu brincar às rádios quando tinha 16, 17 anos, era impossível ter enviado uns trabalhos aos 19 para a rádio comercial e alguém ter achado que este m e o tem jeito. Deixa lá vir experimentar, vem para cá fazer o verão e se a gente gostar, e l e f i c a cá. E portanto foi, foi essa, por isso é que eu cheguei. Não foi nenhuma cunha extraordinária que eu tivesse, foi mesmo uma grande felicidade. A única cunha foi um senhor, que era filho da cozinheira lá da rádio, que levou a minha cassete ou então um coordenador da, da Rádio Comercial Norte, felizmente ainda há esta c h a m a semana do Costa Monteiro, continua a fazer comentários. De, de futebol e é um, um tipo que eu admiro imenso e a quem devo muito da, da minha carreira. Mas pronto, às vezes as coisas começam assim e nunca devemos perder a oportunidade de aproveitar o comboio que vai a p a s s a r t Essa é a primeira lição que eu tive que aprender na vida. Depois, em relação à, àquilo que me parece que, que, tentando perceber a tua pergunta, e se não for assim, estás legitimado para, para interromper. Aquilo que, com, que me preocupo sempre na forma como chegava às pessoas tem muito a ver com oralidade e comunicabilidade. Ou seja, nós não podemos estar a falar com as pessoas e não sermos capazes de nos preocuparmos se elas nos estão a entender. Se eu conseguir resumir isto, é, é, uma das coisas que eu gosto mais que me digam quando me encontram, pessoas que acompanham o meu trabalho, eu sei que não é ninguém das vossas idades. Eu, eu, para a malta mais nova, sou conhecido pontualmente quando comento futebol. Quando europeus e mundiais eu p a r e ç o a comentar futebol, e então, sobretudo, a população masculina jovem passa a ser quem eu sou. E depois, uma data de malta que me viu no Taskmaster, que foi um dos grandes momentos da minha carreira jornalística. Foi ler um texto no Taskmaster, é para você no Taskmaster, ah finalmente os miúdos conhecem, mas, mas, indo ao sério,、uh, o que é que me preocupou sempre foi isto.、Uh, eu gosto que me digam, eu quando vejo um noticiário apresentado por si a um programa, eu tenho noção que está a falar comigo. E este é um segredo, é um segredo mal guardado, porque há muita gente que, que o conhece, mas que nem toda a gente pratica muito bem. E isto tem a ver muito com o que é a rádio, com o que é a televisão, com o que é a comunicação e qualquer.、É、numa aula, numa sala de aula. Ninguém quer estar numa sala de aula onde o professor está a falar de umas coisas que podem ser importantíssimas, interessantíssimas,、e、eu não estou a perceber nada do que ele está a dizer. Porque está a falar num jargão técnico, está com uma linguagem muito cifrada, porque acha que aquilo é o que é perfeito que se diga sobre aquele assunto, mas verdadeiramente o que convém é que o tipo que está à minha frente se interesse pelo que eu estou a dizer. Isso passa logo por algo que aqui está ultrapassado, que é eu, como não escrevi o que estou a dizer. Tudo o que eu estou a dizer é domínio da oralidade. Não é? Eu estou a olhar para bordo, não estou a ler, não tenho teleponto, portanto estamos a conversar. O que é que acontece quando se conversa? Desde logo, um exemplo concreto. Falamos com frases pequenas. Reparem lá. O que é que acontece quando se conversa? Falamos com frases pequenas. Reparem lá. Ninguém usa uma frase gigantesca quando está a conversar com alguém. Se repararem, cada frase é uma ideia. Ninguém usa uma, palavra, uma frase gigantesca quando está a falar com alguém. Uma frase é uma ideia. Não é? Todavia, vamos escrever, porque nós fomos, depois fomos todos educados a responder a testes por escrito. E então aparecem uns, no meu tempo chamavam-se uns perigos, são uns parágrafos ainda, né, gigantescos. Na medida em que, e tendo em conta o facto de há 50 anos ter sido descoberto não sei o quê, concluímos então, em 1900, e troca o passo, por a Bem, não há paciência para ouvir isto. Não há paciência para ouvir isto. E, portanto, a primeira coisa que me preocupa é como é que eu falo com as pessoas. E, e na televisão isto resume-se. É isto, escrever para falar, não escrever para ler. Este é um ponto fundamental. As marcas da oralidade têm de estar no texto, porque o texto é a nossa base. Portanto, a primeira grande lição jornalística que se deve aprender, ou ensinar, eu também ensinei jornalismo h o s anos, é como é que eu escrevo. Para falar, porque se eu conseguir falar com as pessoas, elas vão perceber que eu estou a falar com elas. Se eu estiver a ler, a ler um texto, pode ser muito interessante, mas seja com umas palavras arruscadas, seja com um tamanho enorme de frases que nós já nos esquecemos do que estava no início, eu seguramente não vou chegar às pessoas. E portanto, sem ter aqui outras. Considerações mais、uh, relevantes em termos de conteúdos e tudo mais, podemos falar nisso, mas i se calhar é mais óbvio. Eu resumia nisto a, a questão do e que me preocupou, que me fez acreditar que fui sendo capaz de, de comunicar. Depois, a relação à rádio e à televisão, foi a aprendizagem, sobretudo a rádio, é uma escola extraordinária de, de facilidade de expressão, de improviso, e isso. isso. d o t o r Acrescentou, nós temos alguma natureza nisso. Há pessoas que têm mais facilidade em improvisar e outras menos. Eu trabalhei com colegas talentosíssimos, mas que são ótimos a escrever com o tempo. Se tiverem que falar de improviso, têm muito mais dificuldade. E, todavia, são absolutamente geniais a fazer os trabalhos que fazem. Mas a rádio dá isso, ajuda. E, e depois é uma questão de, sobretudo, perceber que quando se acrescenta a imagem, a imagem é impositiva, a imagem tem mais força. E não vale a pena querer contar a história toda com palavras quando já lá está a imagem. O único segredo que há quando se passa da rádio para a televisão é perceber isto. A minha história tem que ser contada a partir da imagem. E não apesar da imagem. Para quem vem da rádio, é perceber que aquilo que nós construímos tudo com sons. Não? Mesmo quando incluímos alguns efeitos especiais de uma porta-aranjeira, r de uma musiquinha, na televisão aquilo está associado normalmente a uma imagem. E o nosso texto tem que ser muito mais o comentário dessa imagem, a preparação da imagem que a pessoa está a ver ou que vai ver, do que propriamente construir a história a partir do texto, essencialmente. É isto. Que grande lição, Francisco. f r a Não c c i s o e... n sei、colegas. se foi uma lição, mas foi, foi uma resposta que foi a s perguntas. Eu perguntas. Mas, vamos continuar, mas vamos continuar, porque há mais questões, porque o David também. Tem ali algumas questões para colocar. Primeiramente, boa tarde. É um prazer tê-lo aqui.、Uh, quando se fala no tema educar para informar, o que considera fundamental ser o trabalho das escolas nesta área? Sobre, em relação a? Escolas, trabalho escolas. Escolas nesta área. Mas, é, é a frase anterior? Educar. educar para informar. Ah, sim. Eu considero, eu, eu considero que o trabalho das escolas é, é vital. Nós não podemos. Carregar as escolas com todas as obrigações que a sociedade precisa de, de, de possibilitar a quem é mais novo e que está a construir não só o seu conhecimento, mas a sua personalidade. E, portanto, a escola cumpre uma parte, a família, os grupos amigos, os grupos sociais d a p r ó x i m a i d a d e cumprem uma outra parte absolutamente decisiva. Creio que não se devem tolher uma a outra, devem conseguir conviver e às vezes é importante porque as famílias,、eh, hoje, cada vez mais parecem duvidar das escolas e as escolas não acreditam nas famílias e temos que fazer algum trabalho para que seja possível aproximar isto.、Uh, mas parece-me que o trabalho da escola é crucial, sobretudo no, no despertar para a importância do conhecimento. Eu não consigo dizer-vos nada, se calhar muito criativo sobre isto, mas isto, na minha opinião, é absolutamente decisivo. Eu não conheço nenhum profissional em área nenhuma. Seja pior por ter mais conhecimento. E tenho a certeza absoluta que, em qualquer área de atividade, em qualquer empresa, entre dois candidatos, é evidente que a área do jornalismo é sensível a isto, mas não é a única. Entre dois candidatos, em que um, que tem, vamos dizer, currículos idênticos, competências académicas e de experiência mais ou menos idênticas, eu falo com um e falo com o outro, aquilo que me mostra ser mais culto,、cool, ter mais conhecimento, é aquilo que eu prefiro. É o que sabe falar melhor, é o que apresenta melhor uma ideia. É o que consegue ser mais claro na forma como a b o r d o determinado tema, é aquele em que eu percebo que é um pensamento organizado. E isto é o que a escola tem de ensinar, em primeiro lugar. Não Em primeiro lugar, antes de qualquer matéria, é como é que eu penso. E eu, eu penso mais se eu souber melhor. O conhecimento é a base da liberdade. Nós só somos livres se tivermos conhecimento, porque aí temos pensamento. Somos capazes de ir procurando um pensamento autónomo, que é o nosso. Que resulta de uma série de vivências, de uma série de experiências, de uma data de coisas que ouvimos e que fomos guardando e que vai formando a nossa maneira de estar no mundo. E a nossa maneira é que é a tal liberdade, que depois também é a liberdade de errar, a liberdade de dizer às vezes um disparate, porque, porque ao errar também se cresce. Mas a base, e eu não consigo dizer-vos outra coisa, é esta: é, eu não concebo que uma pessoa não fale bem a nossa língua, por exemplo. É muito importante falar inglês. Felizmente vocês já são de uma geração cada vez mais bilíngue. E, e isto é extraordinário e é uma vantagem competitiva hoje para os meus em Portugal. Será que muita gente não, não nasceu em Portugal? Mas para quem fala português, a questão é idêntica. Que é evidente que poder falar um inglês e um inglês fluente é hoje decisivo para, para, para, para qualquer desafio. Não é? E portanto, são competências óbvias. Invista-se nisso. Quem não tem, que invista. Qualquer pai, qualquer professor, deve dizer: para tu a falares português mal. E se não fores fluente em inglês, isto provavelmente não leva a lado nenhum, nem que seja na área mais tecnológica que vocês que possam, possam Mesmo que seja o Primeiro-Ministro. Mesmo que seja. Eu não ia dizer isso. Eu estava a pensar. Não. não mas, mas, mas a dificuldade do Primeiro-Ministro em falar inglês. Não é fluente. A dificuldade do Primeiro-Ministro em falar inglês é uma, é uma grande lição a um certo nível, que é este, este corte geracional. Ou seja, na vossa geração. Um miúdo que não seja capaz de pôr no currículo, não é que é fluente em inglês, é que já tem não sei quantos de graus de Cambridge e capacidade、claro. de proficiency, não é? De... Se não for, não tem um emprego、sabe? bom. Mas na minha geração, ainda é possível chegar a primeiro-ministro sem falar muito bem inglês. <risos> não é? é, é, é Esquece agora a, a piada. É mesmo assim. Há uma geração que pôde fazer o seu caminho sem isto, há outra da era da globalização, que é a vossa, que não pode. E, portanto, estas competências de base. São decisivas. Para mim, deixem-me dizer isto da forma mais crua e dura para acabar a resposta, que é tentem ser cultos. Não tenham a obsessão de ser intelectuais, não é isso? Mas tentem ser cultos. Quando s e falarem de literatura, vocês terem lido alguns livros, saberem quem são os maiores autores da literatura portuguesa, do século XVIII, do século XIX, mas contemporâneos também, os outros grandes escritores da língua portuguesa que não são portugueses, não é? Do Machado de Assis ao Biacouto. Nós, nós somos capazes de navegar neste mar bonito, que é uma língua extraordinária que cometemos, que ainda é aqui em todo o mundo. Não é? Mas depois também ir aos grandes clássicos da literatura internacional. Não é? Quem foi o Foubert, o Samuel Setemome? Quer dizer, nós temos, e depois os, os, os atuais, os contemporâneos, que também nos ajudam a pensar. E se p o d e m o s ler alguma coisa de filosofia, é tão bom, ajuda a organizar o pensamento. E há coisas mais complexas, mas há coisas mais simples. E saber história. Eu digo no jornalismo: quem não gostar de atualidade. De notícias, nem de história, não pode ser jornalista. Esqueçam, -se. hoje também já pouca gente que r ser jornalista, porque temos uma visão <risos> muito <risos> instrumental. Eu quero um emprego d e d i n h e i r o não e o jornalismo já não dá tanto como antigamente, há menos quem procure. Mas a base é esta: nós temos que conhecer o mundo hoje e querer conhecer como é que chegamos aqui. Sem isto é difícil. Agora, conhecer alguma coisa de história. Ter pensamento organizado, filosófico, no sentido dos valores, do que é que queremos para a sociedade, para a vida. Do, o que é que está hoje em causa? Quando se fala de identidades, quando se fala de diversidade, é muito importante nós lermos quem já pensou antes e pensou melhor que nós sobre isto. E não partirmos do princípio que nós, em casa, sozinhos, vamos chegar a conclusões absolutamente extraordinárias, porque somos todos geniais. E, portanto, este é o meu apelo. E, e, e está nos livros, está nas séries, está nos bons documentários, está nos bons filmes, está na boa música. É nisto que está a cultura. Pode estar em coisas que nos dão imenso prazer. E, e irmos depurando a nossa capacidade. Eu vi esta série, mas disseram-me que há uma que é melhor. Porquê é que aquela é melhor que esta? E Porquê é que eu não vou discutir com a m b i e Mas eu diverti-me mais a ver aquela. Pois, a gente às vezes diverte-se mais a ver uma coisa mais simples, porque estamos cansados. Mas é importante ver a outra também. Se estamos convencidos que nos pode acrescentar. E estes universos das artes são absolutamente extraordinários. Ir ao、um、museu, claro. Porquê é que a gente só vai ao、um、museu quando está no estrangeiro? É uma coisa absurda. <risos> É uma coisa absurda. O tipo vai a uma cidade estrangeira e fatalmente mete logo um ou dois museus que eu não posso vir de lá sem dizer que fui ao Rex n e w s u m ou ao Prado. Mas depois passamos um ano no Porto sem ir a museu nenhum. Isto é uma coisa absurda, não é? O teatro é uma arte incrível, não é? c o n c e i t o s da música, claro, seja da música mais erudita, mas seja apenas da música que nós gostamos mais. Mas vamos. Não é? Portanto, a minha resposta é esta. E assim percebemos porque a Mariela horizonte... é o jornalista mais completo. Não, não, será só por isso. Será, mas isso ajuda mas, ajuda, mas ajuda. Renata, também tens alguma questão?、Uh, boa tarde, também tenho muito gosto dela aqui. Obrigado.、Uh, eu me pergunto é se, na sua opinião, a inteligência artificial beneficia os jovens que estão hoje em dia em multimédia? Parece-me, não me a r v o r e m especialista, mas tenho lido bastante e, e tenho pensado um pouco、uh, sobre, sobre as questões da inteligência artificial, que já estão aí, l estão, estão na nossa vida. Eu creio que podem ajudar se nós virmos. E, e estamos a falar daquilo que conhecemos. É óbvio que o primeiro, o primeiro pensamento vai ao ChatGPT, não é? Que, é? que é aquilo do ponto de vista dos conteúdos que entram já na nossa vida, é, é diário já. Na minha vida já é diário, que é uma coisa que há três meses não acontecia. Quando v o falo da mudança, a mudança também é isto. Eu, há três meses, quando ouvi falar de primeira vez do ChatGPT, foi pelo Natal de. vai fazer agora dois anos. Alguém me veio falar disto, mostrou-me, e eu disse: mas O que é isto? O que é que está a acontecer ao mundo? Não é? Isto, isto, não, isto foi há menos de dois anos, e, e depois comecei a falar com amigos, a maior parte nunca tinha sequer ouvido falar daquilo. Passaram dois anos e há uma data de gente, eu incluído, que já utilizamos isto todos os dias. E, portanto, nós não podemos ter a pretensão de que isso não está a mexer com a nossa vida e a mudar a nossa vida. O que é que me parece? Até, se quiserem, pela experiência pessoal e de pessoas próximas que. Que, que lidam com isso.、Uh, para já é, é, uma, é, uma, é uma ferramenta ainda muito falível, ou seja, nós temos que aprender a lidar com as ferramentas. Temos inteligência artificial há, há muitos anos, não é?、Uh, Há muito tempo que recebemos a informação que é produto de inteligência artificial, isto não é uma novidade. Agora, esta, esta que nos está outra vez, mais uma vez n o bolso, é que está a mudar a nossa vida. Não é, é falível. E, portanto, vamos ter que aprender, e os alunos de multimédia, aí a resposta concreta, se calhar andarem mais depressa que os outros, eu tenho que fazer as perguntas certas para eu me dar as respostas certas. E, portanto, eu tenho que ser capaz de, recorrentemente, relançar o desafio à inteligência artificial. Ora, como é que eu consigo fazer isso? Voltamos à resposta anterior. Eu tenho que ter conhecimento a priori. Eu, não posso, eu posso ir buscar, acrescento, eu não posso ir buscar conhecimento a priori. E, portanto, eu vou ser tanto melhor a aproveitar as vantagens da inteligência artificial, seja numa, a questão a um texto, seja criar uma imagem, seja criar um efeito gráfico. Hoje é brutal o que a inteligência artificial faz. Eu tenho a pessoa que colabora comigo a fazer redes sociais sobre o meu programa, sobre o é ou não é. A maior parte das imagens que nós colocamos no Instagram e no. E no Facebook e no, e no LinkedIn, são imagens já trabalhadas por v i o de inteligência artificial, que pesquisa fotografias na net, acrescenta grafismo, atenua as cores. Portanto, isto, isto. Agora, para fazer isto, por exemplo, não é a minha especialidade, não sou muito dotado para as questões do grafismo, tenho de ter alguém que perceba de grafismo e que depois v a l i d e aquela opção e diga: isto faz sentido. Porque, senão, pode vir, uma coisa, pode vir um gatafunho por uma inteligência artificial ainda relativamente arcaica e, e, portanto, não ser aquilo que nós pretendemos, não ter o efeito que queremos. Portanto, não tenho dúvida nenhuma que as áreas de, de, de conhecimento são claramente alteradas, o seu funcionamento, a sua lógica, por inteligência artificial. Também não tenho dúvidas de que vai depender sempre da capacidade do conhecimento anterior utilizarmos melhor essas ferramentas. Onde é que vai acabar a nossa dependência da máquina? Pois, essa resposta eu ainda não tenho. Até que ponto a criatura um dia se vira contra o criador? É uma coisa que já vimos muitas vezes em filmes. Pela primeira vez, se calhar, na realidade, temos razões para nos preocuparmos um bocadinho. Obrigada. Muito bem. Grifo, mais alguma questão? Tinhas aí algumas no teu smartphone? Vai lá ao baú da vida. É o chat de APT, mas já t r n s perguntas. Mais alguma questão? Aproveitando、uh, aqui a presença desta referência d o、claro. jornalismo nacional, como,、uh, como, como especialista na área de comunicação, o que você diria um aluno para usar corretamente a informação que e s t á a o seu dispor hoje em dia, por exemplo, na realização de trabalhos escolares? Como utilizar corretamente a informação disponível? Exatamente. Há uma questão que é muito importante, mexe com isso, mas mexe com mais que isso, que é a questão da, das fake news, da, das, das notícias falsas. E, e aí não há duas formas. Há, hoje a inteligência artificial vai ser uma arma a esse nível. Curiosamente, a inteligência artificial pode... A inteligência a artificial é uma ferramenta. E como qualquer ferramenta, pode ser usada para o bem e para o mal. Não é? A pólvora、uh, começou por、uh, servir essencialmente para celebrar coisas, por isso é que nasceram os foguetes. Um dia alguém percebeu que aquilo podia ser colocado em armas e matar pessoas. E, portanto, a, a, mesma, a mesma substância pode ter um uso bom e um uso mau. A inteligência artificial pode permitir, por exemplo, que muita gente plagie trabalhos escolares, mas também permite aos professores muito mais facilmente identificar o plágio escolar. E, e portanto, é, é, é bom que não tenhamos a ilusão de que agora vou fazer trabalhos geniais, mas não sou bem eu. Porque, do outro lado, a ferramenta está a ser usada também por alguém a, a montante. É, é um pouco o que me parece que nós de, temos que pensar em relação às, às, à destrinça das notícias falsas e verdadeiras. É verdade que a lógica do algoritmo vai permitir que mais facilmente se difundam informações erradas, erróneas e muitas delas intencionalmente erradas, para produzir determinados efeitos, e esse é um dos maiores perigos da sociedade hoje. Mas também é verdade que nós vamos ter, ao mesmo tempo, Capacidade de pesquisar, por exemplo, as fontes dessas notícias. Concretamente, o ChatGPT é o、um、bom exemplo disto. Eu p e ç o l e informação sobre as cheias em Málaga e em Valência e sobre a origem e se alguma vez isto aconteceu assim. E ele vai-me dar uma série de informações e eu posso perguntar simplesmente: mas onde é que foste buscar esta informação? E eu vou validar as fontes, a origem de onde é que ele veio. E não tínhamos dúvidas também hoje, está a ser discutida a colocação de, de selos de, de fiabilidade nas notícias, como já existem, por exemplo, em relação a notícias na área da saúde. Foi a área onde mais cedo se começou a trabalhar isto, muito na questão da pandemia e muito pelo melindre que tem a informação em saúde. Uma informação errada difundida em saúde pode fazer com que uma pessoa tome determinado medicamento e simplesmente morra ou tenha um problema de saúde grave. E, portanto, é preciso filtrar. A este nível, aquilo também é preciso filtrar a outros, sendo que na saúde é mais suscetível, é mais sensível. Isto está a ser desenvolvido, portanto, nós vamos cada vez, cada vez mais encontrar notícias que veem uma garrafa de água, não esta, que, esta é da, que é da casa, mas se vocês forem ver o número de. peguem numa garrafa qualquer de água, água lisa em Portugal, o número de senhas, de selos, de garantias, de entidades, para pôr cá fora uma garrafa, aquilo está tudo nos rótulos, são para aí 10 ou 12. Portanto, nós já nem ligamos, mas aquilo tem que lá estar tudo para nós acreditarmos que aquela água é bebível e que não nos faz mal à saúde. A informação vai ter isto também cada vez mais. Ou seja, vai-nos ser destrinçado à partida o grau de fiabilidade de algumas notícias. Agora, isso nunca invalida que nós tenhamos de manter um espírito crítico e utilizar as ferramentas. Lá está, também a nosso favor. Se eu quero acreditar nisto, eu tenho que. Por exemplo, eu esta semana investiguei alguma coisa sobre. no pós-eleição de Trump. Sobre a questão das, das políticas de diversidade, de inclusão nos Estados Unidos, que é uma coisa muito controversa, como sabem. O Elon Musk diz que é, preciso, é possível cortar não sei quantos milhões se acabarem com uma série de departamentos que funcionam nesse sentido. E que há milhões e milhões de, de dólares que são gastos inutilmente. Eu fui pesquisar a informação e confesso que cheguei a um ponto e disse: Eu não posso usar isto, porque eu não estou convencido absolutamente nem com uma nem com a outra. Não encontrei informação suficientemente fidedigna nem num sentido, nem na negação de, dessa, dessa realidade. E, portanto, mesmo para quem é profissional e está habituado, este não é o、um、mundo fácil. Agora, é o、um、mundo que nos obriga a ser assim. E no jornalismo é assim. Quando não temos a certeza, é melhor não ir para lado nenhum. Muito bem. Mais alguma questão? Mais alguma questão? Aproveitando a presença. Não é todos os dias o se for、um... o Vitor Neff, pode ter uma pergunta. <risos> o Vitor já está aqui em Pulgas para fazer uma questão. Não, não. O v o O que estou é deliciado. E a aprender, que é sempre uma coisa que me motiva no meu dia a dia, que é ter a oportunidade de aprender. Vitor, como dizia, só aqui para relançar aqui a questão que há pouco o Carlos Daniel dizia, este apelo que no fundo também deixou aqui de os alunos tentarem alargar o leque de conhecimento ao máximo, como diz o povo, o saber não oculta. Mas d e i x a m acrescentar, m a r a r d a só de saber. Mas tentar fazê-lo como prazer, não, não, não, não, não nos forçarmos. Aquela velha história, eu estou a ler um livro, disseram-me este livro é magnífico, mas eu não estou a gostar do livro, estou muda, mas lê outro! Não desistas de ler por causa disso. Não é?、E, disseram para ver esta série, eu não estou a gostar, mas eu vou tentar perceber porque é que não gostei. Se calhar daqui a um ano eu vou ver a mesma série e até vou achar graça àquilo. Já nos aconteceu a todos. Não é? E, e portanto, não se forçarem a isso, porque isso é o caminho para não se acrescentar conhecimento nenhum, mas irem à procura dentro do que me dá prazer. O que é que eu consigo acrescentar? Desculpa. Não, não, eu... É isso que pode fazer a diferença também no projeto educativo. Claramente.、Uh, o, o Carlos tocou aqui em várias questões absolutamente importantes. Uma delas. Da qual eu sou absolutamente fã, é o conhecimento. Aliás, eu trabalhei muitos anos na soná a indústria e o José Belmiro de Azevedo tinha uma frase absolutamente fabulosa: que era, só havia três formas de ser rico, não? Que era nascer rico, casar rico ou ser melhor que os outros. E como é que nós podemos ser melhor do que os outros? Sabendo mais. Não há outra forma. E em todos os dias que correm, parece-me absolutamente crucial. Como é que se desenvolve o conhecimento? Fazendo muito do que o Carlos disse, não vou repetir, mas ele tocou num ponto que eu considero absolutamente decisivo, que é a capacidade de saber fazer perguntas. E perguntar ininterruptamente. Eu digo que às minhas equipas no trabalho de gestão que me ocupo ao dia a dia, essas coisas em inglês que a gente usa muito na gestão, o ask, ask, ask. Ask, ask, ask não é mais do que pergunta, pergunta, pergunta. E é pergun perguntando, perguntando, perguntando, nós vamos ganhar naturalmente. Uh, mais conhecimento. A escola é absolutamente crucial. Eu tenho duas ideias claras sobre a escola. Uma é a escola não é a família, a outra é a família também não é a escola. Então, são duas ideias que eu tenho absolutamente claras sobre a escola. E a escola é absolutamente clara, não para nos dar conhecimento, outra ilusão na minha ótica. O que eu entendo é que a escola é absolutamente decisiva para nos ensinar a chegar ao conhecimento. Trabalhar na comunicação social é um absoluto privilégio. Trabalhar na comunicação, na digitalização,、no、é um absoluto privilégio. Por q u e por inerência, tem de saber mais que com o comum dos mortais. Por exemplo, todas as conversas com o Carlos Oliveira, com o Carlos Oliveira, com o Carlos Daniel, eu perco. O Carlos Oliveira era uma mescla entre Carlos e Oliveira do、no、Hospital. Estava bem c o n s e g i d o Com o Carlos Daniel, eu perco. Porquê? Porque o Carlos sabe sempre mais do que eu. E então, sabe sempre mais do que eu, não só porque tem toda a qualidade、claro, q u e reconhecer, m o s há que fazer viagens. i s ó é mais teimoso. É, não, estuda mais e lê mais. E o Carlos trabalha muito, isso eu sou testemunha. Às vezes parece fácil ele estar lá c o n d u z i n d o o debate e dizer, a i e s t o bem feito e tal. Mas aquilo d o u um trabalhão tremendo. Isto é, e aqui termino, isto não é só inspiração. Às vezes dá a sensação que o Carlos se inspira muito. Porque ele faz tão bem, tão natural, porque tem a tal capacidade da oralidade, que dá a sensação que ele se inspira muito. Mas deixem-vos dizer、eu、uma coisa. O Sena eu ouvi a Lucenas antes. deixem-vos dizer uma de coisa. Transpiração. E vou provavelmente desiludir-vos. Mas também, como ninguém vem aqui para me ouvir, posso dizer o que quiser, não、é? Portanto, que a inspiração é importantíssima. Mas a transpiração é que faz toda a diferença. E às vezes a transpiração não é uma coisa muito agradável. Eu acho que era o Picasso que dizia: Eu não sei o que é isso da inspiração, mas se aparecer, encontra-me a trabalhar. <risos> exatamente, exatamente, exatamente. O Francisco a Sena Santos dizia muito isso aos, aos estagiários: que isto não é só inspiração, é preciso. Não, pelo contrário, c o n e c Sena Santos é uma bela escola, isso. Exatamente, é, exatamente.、O、TSF. Bem, penso que já estamos a esgotar o, o nosso tempo, até porque daqui a pouco temos também、uh, o momento alto das、uh, cerimónias comemorativas do 33 aniversário da Eta p Oliva, Daniel d i n í c i s Costa.、Uh... Para、eh, finalizar e para r e m a t a r esta conversa que está eh, extremamente eh, agradável e estávamos aqui a tarde toda e a noite toda a, a falar sobre, sobre estas questões, queres também deixar uma pergunta ao Carlos Daniel? Isso é bom, porque eu ainda queria dizer、ah, mais qualquer、sim. coisa. s、ah, sim. Não, sobretudo, e, e pegando um bocadinho também naquilo que, que foi o nosso objetivo, c era realmente isto: era no fundo também percebermos a perspectiva de alguém. Que sendo uma referência no jornalismo, obviamente que tem um grande trabalho por trás para conseguir ser essa referência, que é que também o que tentamos fazer aqui na escola. Ou seja, muitas vezes as coisas aparecem feitas na comunicação social. É fácil nós amanhã colocarmos aqui no, no nosso Facebook, tivemos aqui um programa de p t o r r a d o as pessoas vêm, olha, foi uma coisa até engraçada, mas nós andamos aqui há uma semana a preparar toda esta logística, a conversar com os alunos e tudo, tudo aquilo que fazemos o、no、trabalho.、E, portanto. Esta questão é muito importante passar-se para os nossos alunos e não só para os nossos alunos, para todos nós: que é、um, nada vem sem trabalho. E esta escola, eu acho que se é algo que t ê m tentado fazer junto dos alunos, no fundo também é um bocadinho esta cultura de valores de que, sendo uma escola de ensino profissional, é uma escola que está muito direcionada para o mercado de trabalho, mas que os alunos, para ir para o mercado de trabalho, têm que ter uma preparação. E é isso que a escola lhes vai dar. A escola não os vai ensinar a trabalhar, não os vai ensinar a ser、uh, jornalistas, vai lhes dar aquilo que o, o Vitor Armas dizia: no fundo, vai lhes dar a forma de chegar lá para depois eles poderem realmente também seguir, seguir o seu caminho. E, e a questão que eu, que eu gostaria de colocar aqui ao c a s l o s Daniel é, no fundo, perceber de que forma nós, enquanto escola,、uh, qual é que é a melhor forma de nós.、Uh, Motivarmos, de nós transmitirmos esta vontade、eh, aos alunos para não serem jornalistas só porque querem ser jornalistas, não serem técnicos de multimédia só porque querem ser técnicos de multimédia, não serem técnicos de mecatrónica, de turismo, de saúde só porque querem ser, mas de que forma é que eles, no fundo, terão que trabalhar para que possam chegar lá. Ou seja, não é algo que. A escola possa fazer tudo por vocês. E há aqui uma coisa também muito importante, só, que é isto que foi dito: que é nós, nem a escola pode substituir a família, nem a família pode substituir a escola. E nós hoje temos aqui esta questão que é complicada: que é muitas vezes nós, enquanto escola, temos uma determinada forma de. de De estar, de tentar fazer, de tentar transmitir aos nossos alunos e depois nem sempre isso é acompanhado pela família. Como muitas vezes a família tem uma determinada forma de ver a escola, que depois os alunos chegam à escola e não percebem isso. Portanto, no fundo, eu acho que tem que haver aqui este equilíbrio. Isto para dizer realmente, Carlos Daniel, que no fundo era deixar aqui uma mensagem de motivação para que estes alunos, não só os alunos de multimédia, mas em particular eles, que daqui a uns tempos, esperemos que alguns deles possam estar pelo país. A exercer o seu trabalho, de que forma é que eles podem ser motivados a seguirem esta área, a perceberem de que forma é que podem chegar lá e também qual é que, no fundo, é o grande trabalho que está por trás de conseguirmos depois atingir o sucesso. Muito bem. Essa pergunta dava para. dava essa <risos> <uma> pergunta <vez. risos> Mas eu vou tentar、a、resumir o que penso, até porque alguma coisa tem a ver com, com o que já fui dizer. n、um, d Parece-me que em todas as áreas da atividade, Mas ligadas à comunicação e às outras,、uh, um, um grande profissional faz-se de três questões fundamentais. E não, é, não sei se é por me chamar Carlos, mas começam todas por ser. Que é conhecimento, competência e criatividade. O que a escola dá essencialmente são competências, são técnicas. Dizíamos, dizíamos há tempos um diretor de uma faculdade de economia, que não podia dizer isto em público, precisamente por ser diretor de uma faculdade de economia, que, economia、e、gestão, que a gestão não devia ser um curso. O curso é a economia, que é a base do conhecimento. A gestão é a ferramenta para, com base no conhecimento, se gerir bem. não é? E a gestão, o Vitor disse, a b e mais que eu, é a arte de tomar boas decisões com base em informação incompleta. não É, é não sabendo tudo tomar a melhor decisão possível, porque nunca se sabe tudo. Isso também é uma lição. Mas quanto mais nós c h a m a m o s ao conhecimento, melhor vamos aplicar essas competências, porque as competências não caem no nada. A base é o conhecimento. É uma dica, eu, eu gostava que em todas as escolas fosse possível, mas isso eu sou mais das humanidades, eu gosto de comunicação, mas num curso de multimédia, que todas as semanas se discutisse, nem que fosse durante uma hora, um tema relevante para a vida das pessoas naquele momento. Alguma coisa que está a acontecer e que é relevante para a nossa vida. Não chegarmos a expor outra vez matéria sobre dimensão técnica, tecnológica, de, de habilidades, de, de, de, de, de novas, novas ferramentas. Não. Obrigar a pensar, promover pensamento. Porque, de facto, o, o conhecimento é o suporte. As competências encaixam melhor ou pior se houver lá conhecimento. Não é? Se eu souber d e que é que e s t ã o a falar, não é? eu vou perceber melhor como utilizar aquilo. Se a competência encaixar aqui ao lado ou não tiver conhecimento, é mais difícil. Não é? E a criatividade é o terceiro momento, é o que faz de nós diferentes dos outros. Aquilo que o Vitor dizia, para ser melhor que os outros. Melhor ou diferente? Porque há áreas em que se pode ser melhor, há outras onde basta, basta ser diferente. Basta que as pessoas reconheçam que eu acrescento à q u e l e trabalho. Pode ser o、um、trabalho mais anónimo, mas pode ser o t r o Numa empresa há um trabalhador absolutamente anónimo, mas que o, o chefe, o dono da empresa, diz eu não posso prescindir daquele tipo, porque ele naquilo é muito bom e é melhor que os outros. E isto tem muito a ver com alguma criatividade, alguma, algum acrescento que nós conseguimos pôr em cima de quê? De conhecimento e de, de, de competências. Se quiserem, estamos a falar das três grandes dimensões da vida: que é a dimensão ética. Nós só somos, temos uma relação ética com o nosso trabalho, desde logo, se tivermos a noção que todos os dias concorremos para o fazer melhor, para sermos melhores a fazê-lo.、E、depois temos uma dimensão técnica, que é a questão das competências. É isso que entra à escola. Na ética, entra a família, acrescenta-se a escola, estão os amigos, está lá a base. A dimensão técnica das competências está lá a escola, essencialmente, para nos ajudar. Para nos... Nós temos, andamos de bicicleta porque temos senso de equilíbrio, não é porque temos uma bicicleta. Se não, os miúdos com um ano e meio já andavam de bicicleta. E só aprendemos a andar de bicicleta ali pelos cinco, que é quando o sentido de equilíbrio se desenvolveu. É? Isso é que nos faz andar de bicicleta, não é v e r chão e bicicleta. Portanto, as competências são boas quando nós somos capazes de as assentar em alguma coisa. E depois, a dimensão final é aquilo que já nós acrescentamos. Já não estamos à espera que sejam os outros, os que nos rodearam em casa,、e、na escola. Somos nós. E nós vamos ser mais criativos, mais diferenciados, quanto mais acrescentarmos de nós, de nós próprios a isso. Eu não tenho dúvida nenhuma e aqui estamos n u Uma dimensão estética, se quiserem. E, e termino com esta coisa bonita, porque aquilo que, que, que separa o ser humano, que o diferencia de outros seres, de seres vivos, está em duas dimensões essenciais: que é o pressupor a transcendência, a divindade, mesmo que não se acredite nela, ou seja, nós só supomos que pode haver alguma coisa perfeita e infinita, porque nos reconhecemos, enquanto seres humanos, como divindade. Imperfeitos e normalmente finitos. Não、é? Não sabemos se algum de nós fica cá para sempre, podemos alimentar essa esperança. E a outra é a dimensão estética, o contemplar o belo, o ser capaz de d i z e r se uma coisa é bonita ou feia. não、é? Porque os animais reconhecem-se uns aos outros, os cães conseguem colaborar, o, no, o, as formigas trabalham em conjunto. Nós conseguimos encontrar o, no, no, no mundo animal e vegetal, nos seres vivos, uma série de comportamentos que podíamos aplicar à, à condição humana. Há dois que nunca lá estão:、é、a capacidade de pensarmos que somos alguma coisa que não preenche todas as dimensões e a capacidade de nos espantarmos, de continuarmos a gostar de alguma coisa. E isso é fantástico é o que faz de nós diferentes. Por isso, não, não desistam nunca de acreditar que é possível contemplar o belo e as coisas são mais bonitas quando nós sabemos melhor o que aconteceu antes de as, de as olharmos e de as percebermos. Eu não queria ir embora sem me d e r a d a m s Daniel, só mesmo para terminar e até ter, serve para relançar aquilo、e、que vai ser a sua intervenção a seguir. Já disse tudo. É o o é? é ou não é? O nome do programa do debate semanal? d o caso da Miel, na RTP, e aliás.、Que、pode ser é... visto a qualquer hora. Ah, não, é à terça-feira, dá muito tarde. Não, não, está no RTP nós... Play, sempre f u b o l Nós somos clientes desse programa, nas aulas de cidadania. É, é, é ou não é importante educar a comunicar? Em que sentido? Nós sermos capazes de. Importante, É importante a comunicação também na formação e na educação dos jovens. Ah, completamente decisivo, sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu, eu, eu reforço a ideia de que cada vez mais tem que haver aqui. Nós somos cada vez mais interativos, não é? E nesse sentido nós podemos fazer opções, reagir. Agora, educar e instruir é decisivo para, para a formação. Isso, isso parece-me absolutamente incontornável. E, e voltando àquilo que dizia, mesmo para terminar, parece-me que nós seremos. Uh, tanto mais competentes quanto mais fomos capazes de beber、uh, até informação que não nos parece tão, tão boa, tão rigorosa. Ou seja, eu estou numa sala de aula, e s t o u num. O Vitor diz q u adoro aprender. Eu, eu adoro aprender. É uma coisa que, que, que partilho. Eu fui fazer o doutoramento. Não acabei porque eu não tenho tempo para escrever teses, essa é que é uma verdade trágica da minha vida. Mas fiz a parte. c u r r i c u l a r é p r e c i s o não, é preciso, não, é preciso uma licença sabática. Na minha atividade não é possível. Não se consegue escrever uma tese boa das seis da tarde às oito da noite. É impossível.、E, portanto eu fiz a parte curricular sempre com grande aproveitamento, fiz s e m ao m a s d e p o i s perfeitamente quando voltei à, à escola, fui para aí há 10 anos, tentei fazer isso. O, o, o prazer que foi para mim voltar a sentar-me perante alguém que me veio ensinar. É? Isto é um... E sei que às vezes em idades mais novas nós temos alguma dificuldade, porque isto todos os dias incomoda e, e perturba um bocadinho, mas verdadeiramente tentem aproveitar tanto quanto possível, até quando não gostam tanto, vai dar para perceber alguma coisa. No futebol, que é uma coisa que eu adoro, há muitos jogadores, depois são treinadores e dizem assim: Eu aprendi com todos os treinadores, sobretudo com os maus, porque aprendi o que não quero fazer. É com o o mal também se aprende, aprende-se a não fazer, o, a não cometer o erro. E já agora, se tiverem que errar, que é outra lição da gestão, e eu queria passar para deixar. uma palavra ao v i t a、okay. errei mais depressa. Fail fast é um bom princípio da gestão. Ou seja, se queremos arriscar, se queremos, vamos agora, vocês estão em boa idade ainda de, de arriscar e cometer alguns erros, que é para depois irem corrigindo e f a z e r u m caminho mais certo. E portanto, queria mesmo acabar agradecendo muito o convite, a simpatia de todos, dizer que estou aqui por, por, por gostar do Oliveira do Hospital. E gosto da l i b i a do Hospital essencialmente por causa de dois bons amigos que são daqui, o Luís Baila e o,、e、o Vitor Neves. E estou aqui porque o Vitor Neves quase me obrigou a vir e disse: Eu vou contigo, levo-te e trago-te. E disse: Pronto, então eu já não tenho argumento para dizer que naquela quinta-feira não irei outra vez a uma terra de que eu gosto muito. E queria cumprimentar-vos pela escola, por este esforço, por esta HeptoRádio. Pelos cursos que estão a fazer com que mais gente se aproxime da vossa terra e ter aqui tanta gente que vem de países onde se fala português, acho que é fantástico. Nós precisamos de, de trazer gente, de ajudar a qualificar pessoas, de s integrar bem e quando elas n ã o ficarem cá, que levem a marca que, que obtiveram aqui. Portanto, parece-me muito relevante ter tido esta plateia também. Não queria deixar-lhes de deixar esta palavra e incentivo para a escola. E dentro da minha disponibilidade, pois. De voltar. Muito obrigada, Carlos Daniel. Foi um gosto e um orgulho tê-lo aqui neste dia também tão especial para a e p t Oliva, que comemora esta semana 33 anos de vida. Daniel, Diniz, quer dizer mais alguma coisa? Senão, damos por terminado o programa, porque daqui a pouco temos que ir embora e t e m o s que estar na Casa、uh, da Cultura para. Tenham todos desfrutado, desfrutado tanto como nós desfrutámos e x a t a m e x a t a m e n t e Muito obrigada, Vitor Neves, também por teres trazido até o Oliver i a Hospital, <risos> mais uma vez, e nestas circunstâncias, o Carlos Daniel, aos alunos que fazem todas as semanas este programa, e à escola, e ao、uh, diretor da escola, por também acreditar neste projeto e por apostar neste、uh, projeto que contribui também、uh, decisivamente para aquilo que agora se diz a literacia. m E d i t a e muito bem, para contribuir decisivamente também para aquilo que é o espírito crítico e participativo também dos nossos alunos. Nós regressamos na próxima sexta-feira. Está no ar o e p t o l Rádio. Um espaço de informação, notícias, entrevistas e debates. um espaço da responsabilidade da Epital IV. Tudo o que passa na Epital IV passa na e p t o l Rádio. Às sextas-feiras, na Rádio Boa Nova.